Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa. Yljän viipyössä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat. Mutta yö sydännä kuului huuto, katso, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nämä neitsyöt nousivat ja laittoivat lampunsa kuntoon, ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lampumme sammuvat. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille, menkää ennemmin myyjään luo ostamaan itsellenne. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kansansa häihin, ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyöt tulivat ja sanoivat, Herra, Herra avaa meille. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Sillä tapahtuu niin kuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille. Hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa. Yhdelle hän antoi viisi leiviskää, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykynsä mukaan ja lähti muille maille. Se, joka oli saanut viisi leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja voitti toiset viisi leiviskää. Samoin kaksi leiviskää saanut voitti toiset kaksi. Mutta yhden leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahan. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijain herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kansansa Silloin tuli se, joka oli saanut viisi leiviskää ja toi toiset viisi leiviskää ja sanoi, Herra! Sinä uskoit minulle viisi leiviskää. Katso, minä olen voittanut toiset viisi leiviskää. Hänen herransa sanoi hänelle, Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Sinä olet ollut uskollinen vähässä. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon. Myös se, joka oli saanut kaksi leiviskää, tuli ja sanoi,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 joka oli saanut yhden leiviskän, tuli ja sanoi, Herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi. Sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, missä et ole viskannut eloa. Ja peloissani minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan. Katso, tässä on omasi. Mutta hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle, sinä paha ja laiska palvelija. Sinä tiesit minun leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvänyt, ja kokoavan sieltä, missä en ole viskanut. Sinun olisi siis pitänyt jättää minun rahani rahan niin minä tuntuani olisin saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa sen tähden leiviskä häneltä pois ja antakaa sille jolla on kymmenen leiviskää. Sillä jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Ja heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle, ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä, minun oli jano ja te annoitte minulle juoda, minä olin outo ja te otitte minut huoneeseenne. Minä olin alaston ja te vaatetitte minut. Minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä, ja ruokimme sinua, tai janoisena, ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona? Ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna, ja vaatetimme sinut. Ja milloin me näimme sinun sairastavan, tai olevan vankeudessa, ja tulimme sinun tykösi. Niin kuningas vastaa ja sanoo heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä. Minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda. Minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseen." Minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä, tai janoisena, tai outona, tai alastonna, tai sairaana, tai vankeudessa, emmekä palvelleet sinua. Silloin hän vastaa heille ja sanoo, totisesti minä sanon teille, kaiken minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."